Терплим серцем, з неподоленим страхом я ждав кінця того жарту, прочуваючи щось недобре. «Насило, насило, проліз», — долинув хтось з глибини. «А тут уже свободно, ось і край». За хвилину в кінці пролазу блимнув огник. За ним другий, третій. При спалахах світла вирізувалась у темряві зігнута над провальним фігура. «Ой, Леле, як тут чудово!» — крикнув весело звіттіль юнак. Які склепіння, які просторі хідники. Тільки доволі висока круча, а ген-ген у закутку щось чорніє. Присяй бі, то певно скарби. Ага, сміялись, а з посміху люди бувають. І важче я поталаню. Киньте на мені свічку і ретязя. Нічого ми тобі не кинемо, озвався Ель строго. Лізь назад, блазень, годі безглуздя. Вертайтесь справді, мерщій, додав я. А ми ось що зробимо. Я найму зараз людей, розкопаємо лаз, і всі гуртом підемо шукати скарбів. Ваше перше право на них я забезпечую. Вилазьте ж назад. Юнак послухався і вернувся плазувати. Ми нагнулись, аж сунулись у розчилину, і стали пильно дивитись, як хлопець зручно і хутко посувався до нас. Ось уже більша половина шляху за ним, уже і голову, і плечі видко гаразд. Хлопець зупинився на мить перевести дух. Зосталося тільки одне гуське місце. — А що? — запитав Ел. — Нічого, — відмовив юнак, — відпочину трохи. Ну, поможи, Боже. Почувся шелест і натужний тиск разом з тяжким та буйним сопінням. Голова і плечі просовувались, але занадто помалу вперед. Простягнені руки хапались об землю. Нарешті вони скорчились. Ну мовив тривожно Ел. — "Трудно", відповів глухим голосом родич. "Щось стало вужче, земля дрижить ні туди, ні сюди. Хіба ось попробую боком". Ми заніміли. Якимсь холодом потягло з-під землі. Помалу, страшним зусиллям, став повертатись юнак. Ось уже він підгорнув руку, ось підвів плече і повернув з великою натугою бока. Посипались дрібненьким дощем грудочки. Щось тихо репнуло і збегнулося. Настала мертва тиша. Ми переглянулись і похололи. Тільки по добрій хвилині почувся глухий, задавлений голос. «Ой, земля осіла, давить!» «Нещастя!» — крикнув я. «Гей, хлопці, біжіть мерщій на село, кличте людей з рискалями, а то сідайте на мою натачанку і гоніть! На Бога тільки швидше! Чоловік гине, завалила земля!» Ой, лихо кинулись хлопці в розтіч. «Боже, погине, хлопець!» — шепотів блідий Ел. «Не ворушися!» — гукнув він у печеру. «Ось прибіжать копачі!» «Як? Сильно давить!» «Ох, смерть моя!» — стогнав нещасний. «Голова поки ще вільна, а давить на плечей на клуб. Ой, рятуйте! Пробі! Кістки хрустять!» «Потерпи, голубчику, потерпи, ріднесенький!» То нічого, коли голова вільна і дихать можна, то пустяковина, — розвозрав мученика Ел. Завалений землею замовк, і тільки щохвилини стогнав тяжче і тяжче. Я не міг витримати того стону і вискочив до Дністрата, і почав стріляти на гвалт, але ніхто не озвався на мої вистріли. — Гей, сюди, дайте помочі! — гукнув тут до мене стривожено Ел. Я скочив. На ньому лиця не було. Конає. «Посинів, аж почорнів!» — тямився він, рвучи на собі волосся. «Що скаже мати? Кара Божа!» Тяжкий стогін ще розтинався, але щохвилі ставав більш обривчастим і глухим. Витко було, що груди давила вже страшна тяжа і не пускала в них духу. Аж ось розлівся останній розпучливий вигук. «Пробі, давить, дихати нічим!» Ой добийте, рятуйте, хапайся, хапайся руками за ремінь, крикнув несамовито Ел, кидаючи в пролаз пас від рушниці. Нещасний ухопився обіруч за той пас, аж руки йому заклякли. Ми стали тягти, але земля не пускала. Чулося, що швидше ремінний пас увірветься, ніж зупиниться, хоч на цаль навалене брилою тіло. Проте ми напружували всі сили, опираючись ногами в підморок розчилиними, витягувались і відкидались раптом назад, і нарешті брила зворухнулась, але в ту ж мить щось глухо загуло, шурхнуло, і переднє склепіння завалило розчилину з лиховісним гуком, який покотився луною, подібно, якби хто зареготав під землею. Ще раз почувся з-під землі глухий стогін і замовк навіки».